Falendrojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala Zotin e gjithësis i cili u premtojsh përblim të math atyre që e mbajnë amanetin dhe i kërcenoj me dënim të rënd e të dhimshëm ata që e humbasin amanetin dëshmoj Se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Ai na nxiti për mbajtjen e amanetit, vetë na tërhoqi vërejtjen që të bëjmë kujdes mos e tradhtojmë amanetin. O Zot fale bekoj dhe mëshiroj atë familjen e tij, shokët e tij,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 Allah u na baf nasib xhenetin Firdaus. Dhe nëse e humbim Zotin e ruajt, atëherë do të biejm në nivelin më të ulët. Zoti i lartmadhëruar thot: "Walaqad khalaqna al-insane fi ahsani taqyim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu ssalihat falahum ajrun ghayr mamnun." Me të vërtet në e krijuam njeri unë në formën më të mirë, më të përsosur. Pastaj e quam atë, e quam atë në gjëndin më të ullët përveç atyre që besojnë dhe bëjmë veprat mira për ta do të këtë shpërblim të pandrëprerë. Duhë fjarë për ndësine amanetit. Amaneti e ngre lartë njeri unë. E ngre atë në lartësine ueve. E në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në Amaneti e bën të varfrin dhe të doptin krenar. Amaneti ja zbukuron shpirtin njeriut dhe je pa ti besu e shmëri dhe autoritet të pa diskutueshëm. Amaneti e ja shë nderi i nënpusit, kapitalit rektarit, shkaku i famës të zëjtarit, sekreti i suksesit të punëtorit, qërësi njështë i krenarisë dhe i dignitetit të njërezimit me lejnë dhe bundetin Allahut së fanë o tala. Po si ta përkufizojmë amanetin? Amaneti konceptohet shumë gusht nga mjaft njëres. Thjesht në nëkuptohet me ruajtjen e malrave apo të sendeve që njërzit ja besoj njëri tjetrit. Por, njërë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 Allahu sëpana o tala duke qenë i vedishëm se një dit në botën tjetër, në ditën e logariz, do t'japë logari para Allahu sëpana o tala dhe të kërgjigjet për atë që ka marë për sipër. Zoti lartë madhëruar në kurani famëllartë thot inna a robna lë amanet e alas se ma wati u alërdi u alëgjibal fa abejna je hmilneha wa shfak në minha uhamaha uhamala hal insan innehu kana zalumun jahula ne ja paraqitum amanetin qeive tokos dhe maleve por ata nuk e pranuan ta mbajnin e kishin frik prej ti ate mori per si per njeriu me te vërtet njeriu tregua i padrejt me veten dhe i paditur për pasojat e kësaj përgjegjësie. Dietanët thonë se me fjalën amanet në këtë ajet të sapo cituar Allahu subhanahu wa taala ka për qëllim obligimet e shariatit, ka për qëllim fen e Islamit. Ai që e kryen duke mbajtur amanetin meriton shpërblimin Pano Tala, dhe a i që e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai që shpërfill amanetin ka të rëgur mbi veten e tij zemërimin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 shpërblimit apo ndëshkimit që do të ketë në këtë botë dhe në botën tjetër. Çehet malet dhe toka nuk e planuan, nuk e morën përsi për sipër jo nga mendja e madhësia, por nga frika e përgjithësisë nuk e mbanin dot amanetin. Edhe pse krijesa madhështore, edhe pse këto janë krijesa madhështore konsideruan amanetin gjithë rënd. Ate mori përsi për njëriu edhe pse aje është krijes e dobët Pranda e lau sëfana otala me thotë me të vërtet njëriu u të regua i pa ditur dhe i pa drejt i pa drejt dhe i pa ditur Po njëriu i berike i gjvetes sepse dhe nuk i dha haku na manetit a i njëroj i përgjësit e më, më dha pa e vrar mëndjen përpasojat e këti njërimi. Prandaj, Allahu e quajti të paditur. Sahabiu i ndëruar, e budheri radi Allahu anhu, shkonte këdërguar i Allahu të sëllë Allahu a.s. dhe i kërkona ati një post. Post për të kënashur Allahu në sëfëhana më të ala dhe për të lumëturuar vetën e ti. Por i dërguar i Allahu të sëllë Allahu a.s i cilë e njëhte mirë gjëndjen e budherit, si dhe rëndësin e barën e rëndën të amanetit, i thot e budherit me dasha mirësi. O e budher, vërte ti e i dobët. Dhe kjo dhe tyre është amanet. Ajo do tjetë dëshpërim dhe pendim për njeri u në ditë në kja metit. Për zdo njeri që e merë për si, për përveç ati që ka dhenë, hakun e kryen atë ashtu si zhduhet. Këj vlerësim nuk i ula as pak vlerat e këti sahabiju të nderuar. Për kundrazi, është ish një kshil dashamirëse nga i dërguar i Allahut sallallahu a.s. që ati i bëndobi. Pse? Sepse për gjdo profesion ka njërës adab, njërës të përshtatëshëm që janë të aftë ka bëjnë atë. E pra se cili të, të vlerësoj veten dhe pastaj të përpishet të jabë maksimumin në të fushë ku ka mundësi që të jabë më shumë. Përsa i përket kategorive të njërzve lidhur me amanetin, në raport me amanetin. Njërzit ndahen në tre kategori. Hipokritët,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 nuk besojnë Allahun dhe i shpërfillin urdhrat e Allahut dhe të dërguar të sallallahu alei ve sellem ata e ignorojnë amanetin haptas me fjalë dhe me vepra me zemër dhe me gojë ndërsa në grupin e tretë bëjnë pjesë besimtarë të cilët i besojnë Allahut dhe të dërguar të besojnë në ditën e gjykimit këta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 o jetu bëllahu ale l'mu'mininë e o l'mu'minat, o ka nëllahu gafur e rahima. Përpasojë, allahu do t'i dënoj hipokritët dhe hipokritët, idhujtarët dhe idhujtarët, dhe allahu do t'u apranoj besi, besimtarve pendimin vërtit allahu është falës e më shirplot. Amanetin mund t'a klasifikojmë në dhe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 kërë në bushë moshën përpëritetit do të mërë në logarim. Për shfarë? Të gjitha do obligimet e laudës për në otala, njësimi e laudës për në otala në adhurim, largimi nga dalesat, kryerja e urdëresave, silja e mirë, et tjera. Ndërsa, në kategorinë e dytë, bëm pjesë a maneti i veçant, ku përfëshjet gjdo gje që njeriu e zjef me dëshirën dhe vulletin e ti. Këtu mund të përmëndim ruajtjen e sekretit, premtimet, borgjet, ruajtjen e malit e tjera. Ruajtja e amanetit është cilësi specifike të dërguarve të Zotit. I dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallem para shpalje së profetsisë qyshë nërini njëhej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 për të chua në vend amanetet e profetit sallallahu alaihi wasallam për të u kthyer pronarve të tyre amanetët që i takonin në surën shura Allahu subhanahu wa taala na tregon për disa profet për Nuhun alayhis salam, Udin Salih, Luti, Shuaibit, të gjithëta profetë u thoshin popujve tyre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 rbi alamin nazzala bihi ruhul ahmin ala qalbika litakun min almunzirin nukadyshim se ky kurani eshpalli nga zoti i botëve ataj zbriti shpirti i besueshëm xibrili në zemrën tënde o muhammed që ti jesh prej atyre që paralajmërojnë e këshillojnë edhe profetët e tjerë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 të drejta të njërësve nuk i në përkëm të drejta të njërësve nuk është ai që fletë bukur por dhe nuk e mba më fjallën kur që liruan ka dësien shokët e profetit sallallahu aleyhu sallam me në krye sad në më bivë e kasin i cili ishte komandant jasa e beteje ata përfituan shumë pasurin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 është qëllësi i riskut, është qëllësi i funizimit. Ndallemi këtu, me lejnë dhe bundet në Allahut së panë o talë për të vazhduar në pjesën e dytë të këti emisioni, kërë të të flasim isha Allahut A ala për format e shfaqjes sa amanetit, që të gjitha këto kanë të bëjnë me obligime në dajë Allahut së panë o talë dhe kryesave të ti. Esselamu alekum u rahmetullahi u e berekatu. Bismillahi walhamdulillah والصلاه والسلام ala rasulullah. Ju kujtuam në pjesën e në fund të pjesës së par të emisionit se në këtë pjesë Melen dhe Bundin në Allahu subhanahu wa taala do të flasin për format e shfaqjes së amanetit. Padoshim, amaneti më i madh në këtë botë është fjala e përjetshme e tauhidit, e monoteizmit, e njësimit të Allahu subhanahu wa taala, la ilaha illa allah.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 Gjithashtu përkushtimi ndaj traditës së Profetit sallallahu alaihi wasallam është amaneti i madh. Ne duhet të besojmë Profetit sallallahu alaihi wasallam lajmeve të tij. Të ti bindemi atij në çdo gjë që na urdhëron, të largohemi nga çdo gjë që ai na ndalon dhe të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu sikurse e meriton sipas xheriatit të tij. Ky është kuptimi i fjalës Muhammed Resulullah Shirkë dhe bidati janë të rathina e Allahut dhe të dërguar ti sallallahu alaihi wa sallam Allahu s'fana ota ala thot Ja e juhel le dhine amenu La të khunu allaha vër resul O ju besimtar mos e të rathoni Allahum dhe të dërguarin Gjukimi me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 e tjera, të gjitha këto jam të ratëti nda e amanetit. Allahusë, fëha në otala, kryu e si unë në e la trupin amanet. Nëse ne ushqem dhe mirëmbajm, ushqem me ushqim për trupin, po, për duke ushqyre dhe shpirtin, nëse trupin ton janë nështrojmë Allahusë, fëha në otala, dhe i bindemi ati, atëhere e kemi ruajtur e kemi qëuar në vënd të amanetin. Allahu sëfëhana vëtala thot, vëla të kuf ma lejse le ke bihi e ilmë, inne semër vë albasar, vë alfuad kulu ulajk, ka në anhu mes ula. Moshko pas dhikëkaj e për të cilën nuk e dituri. Vërte dhëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha këto do të meren në logari. Njëri ju do të pytet, Për të gjitha shisa dhe gjymtyrët e tij do të merret në llogari për çdo fjalë dhe vepër që ka bër gjatë jetës së dyndjas. Padoyshim, rinia dhe koha, shëndeti dhe fuqia mendore dhe fizike, pasuria dhe gjithçka që ne posedoim duhet shfrytëzuar në bindin e Allahut subhanohual. Në këtë mënyrë e kemi kryer amanetin. Detyria është amanet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 ka shumë dituri, po për zotin. Sikur të mos ishte një ajet kuranor, një fjale Allahut së fanë oteala, unë nuk do të, nuk do të rëfeja asë një hadith. Eshtë pikrisht, pas të e ka lezuar ajetin 159 një asurja bekare, në të simë Allahut së fanë oteala thot, inë në levine je këtu mune, Ma anzalna min al-bayyinati wa al-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi al-kitab ulayke yal'anullahu wa yal'anum al-la'inun Mete vërtet ata që fshehin shpalljet tona pasi që ua kemi shpjeguar atyre në librin e njerëzve këta do të mallkohen nga Allahu dhe do të mallkohen nga ata që janë engjëj dhe njerëz të cilët i angarkuar të malko. Gjithashtu, po e buhrera radiallahu në hutras me ton, se drguar e allahu sallallahu arihu se lem ka thënë, se gjdo personi që ka përvecësuar dituri dhe pastaj, gjdo person që ka përvecësuar dituri dhe pastaj ka fshehur atë, në ditën e kja metit, kjoj do të silet me frer prej zjar i Zotin Arruajt. Arsimimi dhe edukimi,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 ata duhet ta mbajnë amanetin në mënyrë që hisja e tyre prej dituris mos si thjesht një copë letër, një dëshmi apo diplomë nga shkolla ku kanë studiuar. Thirrja në fenë Allahut subhanahu wa taala. Urdhërimi për mirë dhe ndalimin nga e keqja është amanet e muslimanëve, e gjithë muslimanëve. E sidomos të dietarëve, të nxënësve të dijes.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 sepse për të gjitha këto do të merren në llogari. Zoti i Lartëmadhëruar thotë: Ja o ata që besuan, ruajni veten, familjen tuaj, zjarrin, dhe ngrohësit e njerëzve dhe gurët. Mbi to re janë engjëj të fortë, që nuk i kundërshtohen Allahut as asaj që i urdhëron dhe bëjnë atë që u urdhërohet. O ju që besuar, ruajni vetes dhe familje tua e nga zjari. Lenda dikse të cilit janë njerëzi dhe gurët dhe atë e mbiqyri në engjit të ashpër e të fuqishëm të cilën nuk e kundrështojnë Allahun në urdrat në gjithë që aju urdron dhe zbatojnë, i zbatojnë ato urdrat me njëherë. Të metat e muslimanve dhe sekretet e tyre janë amanet. Trathia në e këti amanetje është shkak për shkatrimin e mardhënjeve dhe prishjen e mësimsisë mes tyre. Të drejtat e punëtorëve janë amanet. Janë amanet për pundhësit, për pronarët. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, jepi punëtorit shpërblimin që i takon pa ju tharë djersa. Gjithashtu, pronari të mos e ngarkoj punëtorin e tij më tepër sësa ka mundësi dhe të friksojt, mos i bëjt pa dretësi të friksojt nga lutja ti. Nga se i dërguarë Allahut sëllallahu alaihi wa sëllem thot, friksoj lutja sa, sa ati që i bëjt pa dretësi, sepse ndërmjeti dhe Allahut nuk ka penges. Profetis sëllallahu alaihi wa sëllem nga trasmeton në fjalën Allahut së fa nautarën në një hadit këtësi,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 Të dashur shikues, do të mjaftohemi kaq me kaq për amanetin, për të vazhduar inshallah utaala në misionin e radhës, përsëri me amanetin, duke lutur Allahun subhanehu teala që na bëj prej robërve të tij devotshëm, prej atyre që e çojnë në vend amanetin dhe e ruaj dhe ruhen nga hipokrizia, pabesia dhe tradhtia. O Zot, na mundso ta shohim të vërtetën të vërtet, ashtu siç është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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh